Ni matumaini yangu makubwa kuwa unaendelea vithima pare popote ulipo mpenzi muskrizaji Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana wa leo kwanza kabisa muhutasari wa habari zenyewe Leo tare Mosi Julai Burundi inaathimisha nyaka hamsina minane ya uhuru wa taifa Shireza maathimisho kwa angazi ya kitaifa zimefanyika jijini bujumbura Chirika la watu waleo kuwa wanatumia dawa za kulithia laomba sirikali kufanyia marekebisho shiria ya kuadhibu watumizi na wafanya biyashara wa mihadarati. Na ya sukari ya panda hadi elufusita kwa kilo moja mukowani kirundo. Kuna haya bila shaka na mengine mpenze musikizaji, mitambo inaungozu kwa na Arbe Rinduwayo, jina Langu Romualde Nio yabivuze na makaribisha nikisema karibu ninyote. Lejo isanganiru. Nikiboko yao. Habari Kamili, Nchi ya Burundi imeadhimisha jumatano hii tarehe Mosi Julai Mnaka Hamsinu na Minane ya Uhuru wa Taifa. Akilihutubia Taifa kwenye mkesha wa siku kuhio. Laisi wa Burundi amesema kuwa Sirikari itachukulia hatua kali kari wanao fuja maria uma, wanao toa na kupokea rushwa. Aitha. Idara zote za mamlaka ya mapato Obel zitatumikia katika ofisi ya horofa 12. Tumusikilize kwa tumusikilize Lesua Burundi akikalimaniwa na Fidel Dantwan Sabimana. Taarifa yake bado haijakamilika, ikikamilika tutaielejelea. Lesua Burundi pia amesema kwamba tangu Jumatano hii wastafu wata Lipiwa asrimia ishirini walio kuwa wakilipiwa na kama huduma ya afya katika hotuba hiyo. Evariste ndaishimiye hamefahamisha kuwa wafanya kazi, watakuwa wakipata marupurupo kwa mishahara yao kila mwaka. Na kupiga vita rushwa na ubadhilifu wa mali uma umma kutoa mtaji wa kwa vijana wasio na kazi ili kujikimu ni miongoni muamiladi mwa wa kipa kipaumbele na serikali mpya iliyoundwa hivi karibuni. Rais wa Burundi ametamka hayo Jumanne hii baada kuapisha mawaziri walio teuliwa katika serikali mpya. Evariste Ndaishimiye analeza kuwa mtaji huo hauta rejeshwa lakini kuwa watafuatilia kwa karibu matumizi yake. Tupate tarifa kamili na jamari viane njenda kumana. Miongoni mwa sera zitakazotekelezwa ivi karibuni na serikali mupia Raisi wa Jamhuri Evariste Ndishimiye anaeleza kuwa kipaumbele ni kupiga marufuku ufisadi na kutumia sivyo ndivyo mali za serikali inyonyezwa ni fesagu wa gibutunzi bighiho Ufisadi na matumizi mabaya ya mali ya serikali njambo ambaro tutalipa kipaumbele katika serikali hii mupia Tukomesha ufisadi ni vita ya sote na mimi ndio kaulimbiu yangu kwa sababu Katika serikali hii mupia, hakuna wizala ya kupambana narushwa. Nia yangu nataka. Pesa za inchi zote zifikishwe katika hazina ya sirikali ili zisaidie kutekeleza miladi ya kusaidia wana inchi wote kwa ujumula. Katika mchakato huo wakukomesha ofisadi inchini burundi laisi wajamuhuri ya kikisha kuwa katika ofisi zote za matarafa ya nao inchi ya burundi kutawe kwa visanduku ili laia watowe hoja zao didhi ya viongozi wanaoji husisha na murungula jambo ambaro ditafanya farahani tu girado sware makumi naye wose agizo morundi tu namu pango wakufanya ziala lasi mikatika matara fayote yana yewunda inchi yaburundi kualengo vijana katika mungano malumu ikibiri kuaruga ya taifa na hapo ndipo tutatambua miladi wanayo yakudhiendeleza sisi kama serikali tu kutaali kuapatia uwezo wakutekeleza mika katihio kingine miungo ni mwabijana hao tu Ajila kwa vijana wanao ujuzi kuliko wengine ili wasaidie kwa kuelimisha wengine. Aida, laisi ndaishimie aliahidi kutoa ajira kwa vijana wanawitimu shule wa wa shada ambao wako kwenye mashirika mbalimbali. Vijana hao watapewa mitaji ya kutekeleza miladi yao na pesa hizo hazitarudishwa katika hazina ya serikali. Kawatari wakia. Batu ina kudoma kuru toki ndongo zizemu kilawe nejihugu. Tumegundua kwamba watu wengi wanahofia kusota kidole viongozi wanaosaliti wanainchi. Hivi kalibuni tunapangiria kuanzisha mchakato wakueka visanduku kwa kila ofisi ya tarafa ili wanainchi watowe maoni yao na waweke wazi makosa ya viongozi hao na visanduku hivyo fitakuwa vikifunguliwa na wajumbe wa wakilishi wangu kutoka ikulu ya laisi wajamuhuli ya Burundi. Je, wani Sera zingine zitakazo pe waki ni kupamba na namuri wa virusi ya corona, kupitia mchakato, wakupunguza bei ya huduma za maji, katika miji ya Burundi, pamoja na kupunguza bei ya sabuni, kufikia asili Kando na hayo, kunamupango wakoe rimisha wasafu, kuendeleza sekta kirimo na ufugaji, kuakubuni bi numubadala, pamoja na kutafutia suluhisho, tatizo la wakimbizi waliohamama kazi ya. Nekati ya Vita za wenyewe kwa wenyewe. Naam, turejirele tarifa ya hotba ya raisi. Akili hutubia taifa kwenye mkesha wa siku ku, ku raisi wa Burundi, Pierre uh, Everiston daisimiye kumulathi. Hamesema kuwa tangu jumatano hii, wa staffu watalipi wa, wa asrimia ishirini. Walio kuwa wakilipa kwa huduma ya afya katika Hotuba hiyo, evalisa ndaishimiye hamefahamisha kuwa wafanya kazi watakuwa wakipata marupurupo kwa mishara yao kila mwaka. Tumusikilize akikarimaniwa kwa haru hakesuwa ina muenzetu fideda ntuhane sabimana. Katika sekta za kazi, sirikali meunyesha niya yaki ya kuboresha ustawi wafanya kazi kwa kufanikiwa kuongeza mishara marambili kwa asilimia na ine na kisha kwa asilimia 15. Muradi wa kutatua utengano wa mishahala umeanzishwa. Muradi huyo, unafikia hatua ya kutea moyo. Kuzingatia hatua wa hiyo, tunatumaini kuwa hata nyongeza za mishahala kila mwaka zisizokuwa zimesimamishwa zitatolewa katika siku zidiazo kwani zilisimamishwa na kazi za mradi huyo unaotamania na wafanyakazi wengi kuanzia julai mosi 20% ya huduma ya afya wa, ya huduma ya afya kwa wastaafu wagonjwa sasa stakalamiwa na serikali hatuazi nyingine zitachukuliwa hivi karibuni ili mustafu aweze kuishika mabado yuko kazini yarabaye ho akiri kokazini Raisi Evardiste Ndayishimiye alisema pia kuwa serikali itachukua hatua kali wanachatukulia hatua kali wanaofujia mali ya umma wanaotoa wanaotoa na kupokea rushwa aidha idara zote za mamlaka ya mapato OBR zitatumikia katika ofisi ya horofa 12 tumsikilize kwa amara nyingine tena Raisi wa Burundi akikalimaniwa kwa lugha ya Kiswahili mwezi wetu Fideida 2027 Ikikijejwe gutoza makori na matagi se OB Ofisi ya Mapato ya Burundi (OBR) imefanya kazi ya kutosha ambayo imeoezesha Burundi kukusanya 90% ya budget ya serikali. Ingawa mapato ya serikali yanaongezeka mwaka baada ya mwaka bado kuna uvujaji wa kufunikwa ili kuongeza mapato ya serikali. Tunakusudia kufunika uvujaji huo Kwa katisha tama uizi wa fedha za uma, wahalibifu wa Maria Serikali, mafisadi pamoja na wavivu. Ili kubolesha kazi ya ofisi ya mapato, jengo lenye gorofa kuminambili litajengwa, ili likue ofisi ya idala zote za ofisi ya mapato, zilizokuwa tawanyika hapa na pale, itakuwa pia fulsa ya kulahisishia walipakodi. Noku ito ito jigo na wanyene voro hebwe. Isanganiro Tarifa in Andree Kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo jijini bujumbula kupitia masafa ya FM Themanina Tisa saba kwa wakazi wa Jiji na viunga zyake lakini walioko mikowani wanaweza kutupata kwa mia moja Viongozi tawala kwenye ngazi za tarafa wanaweza kuandaa miladi ya maendeleo ya jamii kulingana na wenginezeku la watu. Matamshi yake mukrugenzi mkuu wataasisi ya selikari na ushikana nchini Burundi istebu katibu katika Warsha yakuweka baya na takuimuzinazo ambatana na wenginezeku la watu la kati ya mwaka lofumbi na kumi hadi muendeleo lofumbi na ish na hamseini ni koranda ishimiye naomba. Anaona kuwa takwimo hizo zina umuhimu mkubwa kwa watawara. Ni wakati takwimo za taasisi yo zina unyesha kuwa laia wa Burundi watafikia kati ya milioni kumina nane na ishirini na ambili munamo mwaka wa rufumbiri na hamusili. Tumusikirize nikora, nikora Ndaishimie. Imi biharu urofzerika na uko Takui muhizo zaongezeko la raia kila muaka nchini Burundi Tulianza na konesha takui muhizo kwenye ngazi ya mkua na badaye kwenye ngazi ya tarafa Unafama vema kuwa mandeleo ya Burundi yananzea kwenye ngazi ya tarafa Nukusema kuamba takui muhizo zimekuja muda muafaka ambapo tunataraji kuapata viongozi wapia wa tarafa Viongozi hao ni vema wazingatie takui muhizo katika kupanga miradi ya mandeleo kwa kutazama mahitajio kama mfano kwenye sekta ya ili. Tuna watoto kiasi gani na tumejianda kujenga shule kiasi gani ilikuwa pokea wanafunzi hao. Ni maitaji kiasi gani pia ya shule kwa wanafunzi wa shule ya upili ilikuwa pokea wale wanaitimu shule za msingi. Na fikiru kuwa hata katika sekta zingine takumu hizo zina umuhimu waki. Takumu zenyewe zimekuja muda mzuri na kuweza kusaidia katika kupanga miradi ya mendelewa kijami. Takumu hizo zinasaidia pia katika ukaguzi wa yale aleo tekelezwa. Shini, gihebado wa vale kuwa la raba ijara angu. Na mwale eskika Kiongozi wa sekta, ya tasisi ya Serikali na ya na takuimu nchini Burundi. Kama halivo kuwa kikalimanewa kwa luwa kesuwaini na moenzetu moize misago. Bado, kuna hitilafu katika kupiga vita dawa za kurevja na kusaidia wanao zitumia kwa achana na matumizi yake. Haya, mewe kwa wazi jumanehi na wanashirika La walio kuwa wanatumia mihadalati, bapide, katika walio ianda kwa ushirikiano wa shirika linaro hudumia, watu wenye virusi vya ukimwi, walisha ya kutathumini, shuhul zinazo sitahiri ili kupambana na dawa hizo bila kunyanyapa watumiaji wake. Haitha wanaomba kufanyia marekebisho shiria ya kupinga matumizi na biashara ya mihadalati pamogia na kuweka vituo vya kutolea ushauri na saa kwa waathirika taarifa ya moye misago inafavanuwa zaidi anaatangulia kurumokinjia kwa kurumokinja kubinini nyuma nje kurero yine huyo ni moja kati ya wale kitumi ya dawa za kulevya raia huyo anieleza kuwa alianza kwa kusikiliza ladha na kuweza kuachana matumizi ya dawa hizo za kulevya baada ya kupata msaada wa kisaikolojia kutoka shirika yanayopiga vita matumizi ya dawa za kulevya Raya huyo anasima kwamba alitumia dawa za kulethia kwa kipindi cha miaka 25 na, na badaye kuachana chana nayo kutokana na madhara yaki. Matumizi hawa ya dawa za kulethia ya afya raia. Kama wanavyo eleza watalamu wa afya Bazi ya wadao katika mapambano thidi ya utumiaji wadao za kulevya Kukemea unyanyapa unautendewa wale ambao wanatumia wadao za kulevya Harakati za kupambana thidi ya kongezeka na utumiaji wadao za kulevya Zinaitaji ushirikiano wadao tufauti Kama walivyo eleza wale ushiriki kikao hicho Asasi za kirai ya ambazo zinapigia vita matumizi ya wadao za kulevya Pamoja na viongozi wa utawala waona kuwa sheria ya kupiga vita utumiaji wa dawa za kuleja inagubikuwa na uthaifu katha. Wale wali tumia dawa za kulevya zamani wanasima kuridhishwa na maamuzi ya wizara ya afya ya kuruhusu uingizaji wa dawa aina ya metadone ambayo inafanya wezekano wakupunguza haja ya kimwili ya eroine bila kusababisha athari mbaya. Shukrani Moize Misago na kwa kumaliza tarifa ya habari ya mchana waleo, swala la uhaba wa sukari limekuwa kitenda wili ni kirundo. Tarifa kutoka mukowani humo zinaereza kwa amba kilo moja inauzwa pesa, elufusita, hata ikitolewa kwa asiri. Badhi ya wazazi wameamua kuhudumia watoto wao juisi na soda badala ya chai kufuatia ukosefu huo huku wengine wakileza kuachana kabisa na matumizi ya chai. Hata ivo mfanyabiashara biyashara anaye pata sukari kutoka kiwanda so sumo anawatuliza nyoyo kuwa sukari yenyewe itaanza kupatikana tangu ala hamsi Mwisho kabisa wa tarifa ya habari. Shukani kwa wewe uliye ntega tangu mwanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa fundi mitambo arubeli nduwayo aliewezesha sauti hii yangu ikufikie pare popote ulipo. Kutoka hapa studio nina kuwa ni mimi Romuale niyo ya yivuze.